Martin, ah. kunde hon när vi var i Stockholm ja. och träffade Amanda? Som spelar Bianca, ja. Ja, mm. det var väl roligt. Verkligen. Det var ju, vi fick ju hennes allra första intervju. Ja, det är rätt eh, coolt faktiskt. Faktiskt? Hon kommer kanske bli den nästa Alicia Vikander. Det kan man ju hoppas. Jag håller just på. Ah. <skratt> Oj. Hon nyser. Nysar det var live det har nog aldrig hänt förut i Men, mitt ordning inspelning. Ska vi ha med det här? Vi kan ju fortsätta och se. Ta du hocka folks trummor nu? Ja, antagligen var det lite för starkt i volym. Ja, ska Som vi spela om det min, igen. När min kompis Patrick han skulle göra ett reportage uppe från ett segelflyg och så märkte han att han blev så otroligt åksjuk så att han började kräkas och, och då kollade han ändå sneglarna över på volymkontrollen för han spelade ju in allting så ja. sänkte han så att ändå att han fick med spian på band sen och utan att det distade över och blev för starkt då. Och sen när han klippte detta och lyssnade på det så så otroligt äckligt så att det är ju självklart att han klippte bort det. Men jag tror han sparade det som ändå som en inspelning av en äkta spia. Men det är jättebra. Jag tänker när man klipper filmer och sånt så kan man ju köpa in olika paket med olika ljud. Till exempel en spia. Ja, just det. Han, eller ett alltså bebisgratt eller fåglar. eller sådär. Ja. Allt är bra om spia. Jag tror det var, undrar om det var på den tiden som Radio Västmanland hade eh, bandspelare, alltså. Rullband, nagra. Hur många tror du har slutat lyssna nu? Ja, de flesta. <laughs> Okej. Okay. Men vi kör väl en hälsning från Amanda Lind. Det gör vi.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 Det där måste ju ha varit vårt sämsta intro någonsin. I alla fall vårt längsta. <laughs> typ tusen stycken slutade lyssna. De orkar inte hänga så, kvar Men då det har vi fortfarande några tusen kvar. Ja, det är härligt. Hej och välkomna till Bonuspappan och... Plusmamma. En podd med ett bonusavsnitt som handlar om tv-serien Bonusfamiljen. Det är som Pavlos hundar du säger så. Välkommen till Bonuspappan och jag tänker inte, jag bara, plusmamman. <laughs> ja, det sitter rätt bra. Mm. Avsnitt sex har vi just sett och det börjar ju... Ehm... Det är lite sexigt för man får se ja. Branko i bara överkropp. Ja, ty, tycker du att det var sexigt? Katja verkar ju inte tycka det. Hon var väl dels orolig för vad sonen skulle tycka och sen klagade hon på att det kom smulor i hans eh, hår på bröstet. <laughs> jag märkte att jag hade ett hår. Jag kramade dig och så hittade jag ett grått hårstrå i min panna, det var så att dina brösthår. Ja, det var roligt. jag har du inte talat om. Nej, jag kom på den när jag glömde berätta det. Så nu berättar jag det här i podden istället. Det är så vi pratar med varandra. Ibland undrar folk hur vi kommunicerar för ibland sitter vi ju på Facebook och så skriver jag till dig och så skriver du till mig. Ja, just det. det var. Vi kan bara prata med varandra om vi har en publik. Det var någon som noterade det. Sitter nu och skriver till varandra? Det gör vi ju ibland. Ja. Branko i alla fall ska ju bo över hemma hos Katja ett tag och skämta lite om att han ska flytta in permanent och det eh, gillar ju inte Katja och, och William säger att han förstår inte ironi, eh, sonen där. Eh, och sen är det den här hu hudchocken och sen blir det ju ytterligare lite komplikationer när Hans barnbarn kommer Jag tänker dit. nu när vi pratar väldigt mycket om Branko så vill jag ju bara slå ett slag för vårt ordinarie avsnitt där Dragomir är mm. rest. Ja just det, vi har en intervju med honom i avsnitt 40 som ligger ute nu ja. Mm. Det kommer alltid att ligga ute. Ja, alla ni som gillar honom och minns honom från till exempel Snabba Cash kan ju lyssna även på det. Mm. Ja, Katja går ju till slut med på det här att ha ett Barnbarn, även om... Går hon med på att ha ett barnbarn? Hans barnbarn, ett barnbarn där. Vi barnbarn tillsammans. Mm, hans barnbarn där då, ja. Um, sen så är de ute och äter och träffar Henrik. Kommer du ihåg honom? Ja, nu blir alla glada. Det finns en, en Instagram, ett Instagramkonto som heter Bring Back Henrik. Mm. Så då kommer de väl ha en fil dig att han är tillbaka. Det blir en, det ett litet kort, kort möte på en restaurang där men han hälsar ju lite speciellt på William förstås, de kommer ju bra Men han överens. är ju pappa Hur menar du Ja, de borde ju alla tillsammans Nej, men... Ja, just det, ja, det skulle han ju kunna Men de hade, hade ju väldigt länge. nära relation med mm. William och Henrik ja. De hade väldigt bondat Ja, och då får, där får ju han hälsa på Branko lite och, och sådär också ja. eh, Sen blir det ju kris där på Taekwondo-klubben, ja det är någon, något inbrott och då blir det ju att lilla Nico passas av William vad tycker vi om det egentligen spelar han som att han ska vara 10, 10, 11, 12 någonting va jag tycker väl inte det men så har det ju varit med Katja att hon har lärt lite väl mycket ansvar på William alltid mm. och han är i och för sig väldigt duktig och så. men, men det är ju också det här med att hon pratar ju med honom som att William säger, du har du inga kompisar som du kan prata med istället om det här? Ja, det är bra när, när hon börjar prata med Ja, jag och Branko är, är olika och sådär. Ja, så, där. så lite klipper så av det där. Den här mamma-son mamma mm. grejen har ju blivit lite att de mer ska vara som två jämlikar. Ja, nästan. Det, det är inte helt Sen bra har vi ju sagt det förut att alltid. William har ju säkert klarat det här och det gjorde han ju han klarade ju bra ja. förutom att han fick löst då. Ja just det. Eh, sen säger ju eh, lilla Nicki säger ju till Katja du gillar inte mig, jag vill att mormor ska komma. Mm. Så hon, hon har ju ändå känt av att Katja känner ju har sånt. varit pressad. Och då ringer Katja faktiskt. Eh, och sen skickar de ju hem Branko också. Så att, eh. Men ja vi får se hur relationen fortsätter där. Mm. Tänk om Brannkort inte ska vara med mer? Det har varit tråkigt. Ja. Då får vi starta en Instagram. Ja just det. ett bring Instagram Branko som back. heter Bring Back Brannkort. Mm. <laughs> eh, vad, vad gäller Lisa och Patrik så är ju de hos terapeuterna och hon vill vara sig själv och han berättar lite om han har sådana problem med hennes vita lögner. och så och vill att Lisa bara ska lita på honom. Då kan vi ju ta ett äh, vad heter det? exempel från det verkliga livet mm. om vita lögner. Ja, som var... Som jag inte riktigt förstod att jag gjorde. För äh, Saga var ju hemma häromdagen. Ja, just det. Och, jag... och då hade jag ringt in henne sjuk. Och så hade jag tydligen sagt till dig att hon var hemma för att hon hade en... Hon hade temavecka och skulle hjälpa dig med dagbarnen. Skulle det vara tema? Att hon hjälpte mig med... Dagbanan. Ja, hon har ändå temaveckat. Då kan hon vara här och hjälpa mig med dagbarnen. Jag hörde inte något om någon sjukdom förrän senare. Så jag tror ändå att du kände att jag kanske hade ifrågasatt om Saga verkligen var sjuk. Ja. Hon var ju väldigt trött. <laughs> I alla fall. Eh, ja, vit Jag vet inte om jag ja, räknar men då det kan som en Det var så här att Lisa tycker att hon ljuger. Hon tycker ju bara att Mm. Hon tar den lättaste vägen, tror jag. Ja, men så, så har det ju varit. Eh, Vad heter det när det finns, det, det finns en lag om det? Mm. Lagen om att allting ska ta den kortaste vägen. Jaha. Jag tänkte mellan, bara på det där med och. Medan två punkter. Men, jag kommer inte ihåg, det heter någonting. Ljuset tar ju alltid. Ja, men att det är en naturlag. Ja. Att allting vill ta den kortaste vägen. Mm. Och Lisa som är som en naturkraft. Jaha. Hon vill ta den kortaste vägen. Och, och Patrik funderar ju lite på om man har Mörka krafter, för det har ju kuratorn på skolan sagt, Filip. Och de pratar lite om det och sådär. Mörka krafter? Ja, Jag men sett. Jo, ja, men det var nog i förra avsnittet som The Filip sa force det. Is strong, this <laughs> du har mörka krafter i dig. <laughs> Sen blir ju Patrick väldigt glad när han får tillbaka Eddis matteprov. Och att han har 22 av 24. Men, men, rätt. För, tillbaka till tillbaka Vad då för mörka krafter? Nej, men det, det var ju det här när han blev så förbannad i, i förra avsnittet och sådär. Oh. Och, och, för han blev ju, och han blev ju rädd där när Lisa hade inte passat eh, Lo, deras lilla dotter mm, och det... och, ja, men det har varit, jag brukar zona kan ut bli... när Filip kommer jag tycker tyck att hans rollfigur är den som jag har minst utbyte av ja, i den, här den är väl mest tillskruvad och ska vara lite komisk och lite. Eh, mm. jag kan inte relatera till honom, jag kan inte empatera ja. med honom Se, sen undrar jag, för Patrik har väl pluggat med Eddie. Han blir i alla fall väldigt glad och jag tror han liksom tar åt sig äran lite. Men sen var det väl även den här resursen extra personalen som, som pluggade också lite med Eddie där. Mm. Nor Elrefaj spelar ju henne. I alla fall så han åker och hämtar Eddie efter fotbollen och låter honom då panga rutor i ett ödehus som han vet finns, som ändå ska riva säger han. Där har han ju tagit vårt råd på allvar. Att, att bonda med <laughs> att hitta liksom som hitta han gillar. Att hitta någonting som den ande tycker jättemycket om och göra det tillsammans. Ja, det blir ju otroligt bra att han får kasta in stenar i Jag rutor. tänker att Patrik är ju inte en sån som skulle vilja krascha rutor, men att han har tänkt till, vad kan, vad kan Eddie tycka är kul? ja. Och det, så sätt är det ju väldigt smart. Jag kommer ju att tänka på en gång när jag var liten, när jag och min brorsa och en kompis eh, kastade in rutor i, i en gammal lada. Kastade ni in rutor? Nej. Det var så här, ni vi, tog ju rutor och kastade in dem i ladan. Vi, vi pangade rutor, vi kastade in stenar. Eh, och vi, för vi trodde ju att det var som ett ödehus. Det var ju rutor som, som var. Pajade redan. Mm. Det var sådana här massa små rutor, du vet med och så, sånt här. Spröjs heter det emellan vad? Ja, ingen aning. Ja, I alla fall så blev vi ju eh, antingen upptäckta på något sätt, eller i alla fall så kom ju bonden i området där, kom ju att knacka på eh, och hade förstått att det var vi som hade pajat de här rutorna. Eh, så vi fick ju, jag vet inte om vi om pappa fick laga det eller vi fick betala någonting där eh, för det för att så vi hade typiskt. gjort det. Ja, ha. så, så busiga var vi ändå. Det vi var, var därför små. din pappa inte fick sin dröm i uppfyllelse att få till ett fotbollslag. Nej, vi var väldigt stökiga fram tills de vi insåg att efter er två mm. så skulle de inte orka fler barn. Mm. Ja, ha. så Patrik och Eddie var i alla fall glada när de kom hem. Ja, alltså. och så har vi lite Emma som också är en av de här figurerna som men hon är ju ändå intressant, en rolig och intressant figur. Hon vill låna bilen. Ja, Lisa tycker ju att det bör bli jobbigt. Även Lisa. Man även märker ju på Lisa sister. att hon börjar tycka att det är lite jobbigt med Emma och att eh, hon har bott kanske lite för länge hos dem. så Ja, men hon vågar inte riktigt säga det, säga det till Emma. När, när hon tar upp det där i bilen så blir det ju ändå att... att eh, hon lägger över lite på Patrik och att Emma tycker att det är Patrik som ska tagga ner och liksom så. Jag hade inte förstått om Emma är stora syster eller lilla syster. Jo, men det måste hon ju vara. Vadå, Jo? Men då hon, hon, måste hon nej, vara. Men hon säger ja till båda sakerna nu? Hon, hon är stora syster. Hon säger det vid, no, vid något tillfälle. Så. Uh -huh. Ja, låt stora sedan ta hand om det här. Okej. Okay. Uh -huh. Nej, jag tycker ju att... Jag blir lite nervös av... Vad ska Emma hitta på nu då? Eller just det där att ah, nej, och hon hittar ingenstans att bo. Jag tycker sådana personligheter och det är väl Regina Lund gör det ju bra också. Så hon får ju fram den mm. aspekten av personligheten och som jag har lite svårt för. Regina berättade ju det när vi intervjuade henne att hon hade gått upp i vikt för den här serien. Alltså för, ja, just det. Och för var den kort, här rollen. Väldigt mycket mer kortklipp än hon brukar också. Så att, eh... Hon gjorde en sån, eh, vad heter han? Robert de, Niro. Robert de Niro, han gick också upp ah, just, i, i Raging Bull där när han är boxare som sen är lite bodekis. Då gick kan upp 25 kilo, tror jag. <laughs> eh, Emma träffar ju sen Martin, alltså sin tidigare svåger. Mm. Och de kommer ju rätt bra överens eller skojar lite. De har en viss jargong och sådär. Och, eh, och Lisa tror ju hela tiden att, att hon ska då försäga sig om, om det här med Bianca. Att, att eh, hon kanske har en annan biologisk pappa och det här med att hon har bruna ögon och, och sånt här då. men eh, sen så blir det väl att hon förstår i alla fall att Martin inte vet någonting om det här mm. och sen när Martin och Lisa träffas och pratar då tror Martin att de ska prata om att han har hittat ett gravtest väl Ja, just det. För Biancas män så har det varit sen eller vad var det? Ja, så, så Martin tror att hon kanske är gravid och de har ju pratat också om det här med att vara unga föräldrar och sånt där då. Eh, men sen när de då väl börjar prata Lisa och Martin och, och då måste ju sen Lisa berätta det här om att hon de hade en paus och hon var ihop med en kille och hon har trott att Martin liksom har vetat om att det fanns en risk. Så Så det är ju lite deppigt slut där på det här avsnittet. Men en stark och bra scen. Ja, jag tycker de, de är ju grymt bra skådespelare Och där får de ju verkligen visa upp det också. Mm. När det blir de, de starka känslorna. Jag kan på att vi brukar alltid förvana i början på avsnittet att detta är en... Grym spoiler om man inte har sett avsnittet. Så nu säger du det i slutet. Ja, vi får skriva det på, Bara på så ni vet. Facebook också. Att har ni inte sett avsnittet så skulle ni inte ha lyssnat på det här. Skyll er själva. Men tack för att ni lyssnade och som sagt lyssna gärna på vårt ordinarie avsnitt med Dragomir Mericich. Special... Eller avsnittet med Bianca som var avsnitt 36. Eller avsnittet med Regina Lund som var avsnitt 29 var det väl tror jag. Aha. Och så har vi även Fredrik Hallgren. Fredrik ja, Hallgren var väl 29 och eh, Regenerlund 34. Tror jag. Man kan kolla man kollar igenom i alla våra avsnitt för säkerhets skull så man inte missar något. För vi har ju även Moa Härgren Moa och Klara Härgren. Ja. Vi får se vilka fler bonusfamiljs eh, skådespelare och annat. Som vi får ta i. Mm. Mm. Och så har vi även ett specialavsnitt som kommer på, på onsdagar tre avsnitt om glada par, en relationsanalys. Så det är lite parterapi. Parterapi i poddformat. Pod -pod Tills dess. Så. Vill man se två medelålders bonusfamiljsföräldrar göra bort sig på Youtube? Så, så. finns ju den kanalen där, bonuspappan. Vi, på varandra, på varandra, <laughs> vi bjuder på varandra. Vi bjuder på oss i alla sociala medier som finns. Det försöker vi göra. Tack för idag. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Och det är min där. Och också härligt. Som i en tv-serie. Varför pratar vi så här? <laughs> Hej då! I... Klara Hengren satt där igår. Eh, som jag har varit med och gjort i mm. eh, de med ibland på inspelningen också så? Ja, jag träffat henne någon gång. Ja. Ah, ibland på kontoret i vi där. Det. Också. Mm. och då är de också där. <gål> så det är kul. Eh, ja, men då kan vi, vi kan bara säga hej och välkommen Amanda Lind som spelar Bianca. Har du gjort det så kan jag du bara säga. Med. Ja, jag bara ser för. Okej, okay, då får du säga någonting vad som helst. <laughs> ja. Hej hej, allihopa. <laughs> Hur har dagen varit? Dagen har varit bra. Mm. Jag har beninformation så jag behöver min dans mm. Så jag har sovit tills nu Vad pluggar du för någonting? Jag går estetdans